שתני תועבות למו, כלוא ולא אצא. עיני דאבה מיני עוני, קראתיך אדוני בכל יום, שיטחתי אליך כפיי. הלמתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודוך סלע? היסופר בקבר חסדך, אמונתך בעבדון? היוודע בחושך פלאיך, וצדקתך בארץ נשייה? ואני, אליך, אדוני, שיבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. למה, אדוני, תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני? אני, אני, וגווע מנוער, נשאתי אמך אפונה. עלי עברו חרוניך, ביעותיך צנתותוני. סבוני חמיים כל היום, הקיפו עלי יחד. הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי מחשך.